Zaklju pripada Allah'u gospodaru svih svijetova, neke su salavat i selam sa Allahovog poslanika Muhammeda, salavat i olet Poštovani prisutni načih sestri je slanolitni za radim uvladima. U organizaciji NVO Orient već imamo kontinuirani niz predavanja, manje više svi znamo koje su to djelatnosti ove nevladine organizacije, a naglasiću najubitnije valorizacije i promocije islama, islamske kulture i zdravog stila života. Gostujući predavač Ravelas profesor Samin Musa koji će govoriti na temu Poslanik Muhammed Salalahu Lavehi Lesele, milost svim svijetovima. Iz bogate biografije je profesora Samina Musa izdvojila sam sljedeće. Rođen je 1972. godina u Sarajevu gdje je i završio osnovno i srednje obrazovanje. Studirao je orientalistik arabski, arapski i perzijski jezik na Sarajevskom univerzitetu kao i islamske nauke. Na Fakultetu za islamske studije Internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru stekao je zvanje profesora islamskih nauka. Sanir Musa, profesor islamskih nauka, daje je i publicist, do sada je odjavio osam knjiga, deveta je u pripremi, održao je preko 100 predavanja širom Balkana i Evrope, a večeras mi imamo priliku da čujemo njegovo predavanje u okviru kojeg je i promocija knjiga. Prije, neko dam riječ profesoru, napominjam da nakon predavanja slobodno možete postavljati pitanje, usmeno ili pismeno, vodite računa da pitanje budu u okviru teme i ako birate da pitanje postavite pisanim putem, zamolit ću vas da bude čitko napisano, jer suhvatno neće biti pročteno. A sada, sa velikim zadovoljstvom, riječ dan profesor. Smirno, da je profesor. Odbudemo. Hvala. Hvala. Smijem الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ليكوننا صادقين ذاك اللهم صل على شان الصلاه والسلام على نبينا الشيخ رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم واشتاني بسم الله عليكم ورحمه الله وبركاته Hvala Allahu Đalla Shanhu da smo je opet zajedno ovdje u ovom lijepom gradu. Da ova druženja, ova predavanja, odnosno ova je zikr. Jer je ovo zikr spominjanja Allaha i njegova poslanika swtselem, traje i da to ide naprijed, alhamdulillah. Hvala vama što ste odvojili svoje vrijeme. I naše zashodno da večeras prisustujete ovdje da podijelimo ovo vrijeme da budemo zajedno i nagradu kod Allaha djelašanu, inša da nađemo i da podijelimo. Vasta, ja, otvica, malo, malo škripi. <laughs> malo je ovaj nezgodno, ali dobro. Nadam se da, će, da ćemo nju tušiti. E, veliki je hajt i velika počast od Allaha djelašanu govoriti o Muhammedu, sallallahu alaihi wa sada. To je za men jedno od najvećih blagodati koje Allah može dati čovjeku da govori o njegovom poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam i da je to nekome interesantno i zanimljivo. Hvala Allahom s koji je svom robu dao da govori o njegovom poslaniku sallallahu alaihi ve sellem, da ga hvali i pohvaljuje. Jer to Muhammed ime koje niko prije Muhammeda Salallahu alejhi wasallam nije imao, nije nosio u stvari, znači onaj koji je hvalj, koji je pohvaljen, koji je mnogo hvaljen. To Muhammed dolazi od hamd, hamd je za A od ham dolazi elhamdulillah. A sa alhamdulillah počinje Kur'an. Alhamdulillahirabbil alamin. To nije prvo objavljeno, Fatiha nije prva objavljena i nije prvi ajet Fatiha Alhamdulillahirabbil alamin prvi objavljeni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 Pa ga upitaš je zašto si to kazao Allahov poslaniče, nismo te čuli nikada da si to rekao, pa on rekao došao mi je melek Džibril i kazao mi o Muhammede, između ostalo neka je daleko od Allahove milosti onaj čovjek u čim ti imenu, u čim ti prisustu budeš spomenut a on ne donese salavat na tebe. Znači neka je daleko od Allahove milosti onaj ko čuje tvoje ime, a ne kaže salallahu alaihi salatu wasalam. Aleyhi salam što znači neka Allahov blagoslova, Allahova milost i njegov znači, blagoslova na Muhammeda, Allahovog poslavnika, kažem še jednom salom, Allahov a.s. Muhammed a.s. je naš uzor. On je najbolji uzor. Allah ga je Đalešanu nazvao Usvetun Hasene, najljepši uzor. I to je uzor kako se dolazi do Allahove milosti kako se dolazi do njegove ljubavi, do njegove nagrade. Nemojte misliti i ponesite večera sa ovog predavanja da se ikako Allahova milost, njegov ljubav, njegov džennet može postići osim putem koji išao Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Zato je rekao naš poslanjik alaihi salatu wa selam tako mi onoga očio u ruci moja duša i koji me poslao sa istinovom, kako se to volio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 ova planeta i život na nju. Da bih ovo potvrdili, Allah Čelešanuhu u suratom Imranu, kaže s tj.b. in kuntum tuhibbuna reci ako Allaha volite, što svi volimo Allaha, ako Allaha volite, reci Muhammede, fa mene slijedite, fa yuhbibkum Allah, pa što onda Allah vaza volite, u jakfir lekum zunubekom joj prostičavam grijehe Znači ne možeš s Allahova ljubav i oprost grijeha postiću osim putem, ići putem kojim je išao Muhammed s.a.m. To je put uspjeha, sreća i spasa i na ovom svijetu, na budućem, i na Dunjaluku i na Ahiretu. Iako je Muhammed a.s. naša najveća svjetinja, mi smo nažalost svjedoci da se ta svetinja pokušava zgaziti, omalavažiti, poniziti. Mi ne trebamo i ne smijemo to dozvoliti. I ovo večera, što govorim, što smo se okupili svog ove teme, znači pokazate nečemu, da ne dozvoljavamo to. Mi niće svetini nećemo gazeti. Poštujemo svetinu svečini. Ne slažemo se možda sa krstom, ali ga poštujemo, to je svetinja. Neću ga gazeti. Ali ne smije se dozvoti da se gazi svetinja naša, koja se zove Muhammad s.a.v. Kogod bude pokušavao tu svetinju zgaziti, Allahu je Đelešanu objavio rat. A šta mislite kako taj rat se završiti, kakav je njegov ishod? neće Allah da u životu. I ota mi govore mnogi primjeri kroz historiju kako su završili oni koji su vrijeđali Muhammada Sala Vasa. A bilo ih je mnogo. I dana je zihno. Šta nam ovo govori? Nekad nas neko uvrijedi. Loše onoma priča. Čujemo da je nešto kazao. To je normalno insanu teško padnje. Međutim, šta su govorili o najboljem čovjeku koji se ikada na zemlji pojavio, koji je zemlji, koji je zemljom hodio i posle kojih bolji neće doći? Šta su sve govorili o Muhammedu sellem? Da je vračar, da je ludak, da je sigribar, za rastavlja porodicu i tako dalje. Pa posle njegove smrti nakon što je na Hijaz. I danas šta sve govore o Muhammedu sallallahu alejhi a to najbolji čovjek koji je na ne ulhodio. Tu se utješi nekad. Tu nađi utjehu. Šta su govorio Musa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 I gledati Allahov zadovoljstvo, ne zadovoljstvo ljudi. Gledati kako će Allah biti zadovoljan. Pa ako te laž zavoli, zavolje te ljudi, ali pravi ljudi, iskreni, čisti, dobri ljudi, a ovi drugi ni manje čovjek nikada u osnovi neće neće valjati. Muhammed eli selam je rođen, a oca nije vidio nikada, nije ga zapamtio. Njegov otac je preselio na Hijret Umru dok je još bio u majčnom utrobi Muhammed Aleyhisselam, otprilike šest mjeseci je nosila ga njegova majka kada mu je preselio otac na Ahiret Nikada nije kazao životu bavu. Nikada nije rekao oče. I očekivat je bilo da takav čovjek neće imati očinske milosti. Međutim, njegove shabi kazuju da je to bio najmilostiviji čovjek i da se svaki u njegovom društvu osjećao kada ga Upravo njega Muhammed Aleyhisselam najviše voli. Pa je došao jednom prilikom jedan veliki čovjek poznat kod Araba koji se zvao Amr ibn al-Az, prijimio Islama radiju anhu i njegov odnos, odnos Maud Selam prema njemu, iako je čak 20 godina, pa onda prijimio Islama, 20 godina se Kur'an objavljivao, a sa tako lijepo prema njemu obhodio Muhammed Aleyhisselam,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 A dobro, ko poslije njega, onda kaže Osman, a ko poslije njega, Alija, više kaže, nisam smio pitati, mislio sam bit ću zadnjih. Zadnjih će me spomenuti, ali zbog odnosa kakvim, mislio sam da samo mu najdrži. Znači, vidimo tu milost Allahovog poslanika Muhammeda, sallallahu alaihi veselam. Isto kao što neki učenjaci kažu da kada se gledaju dokazi poslanstva Muhammeda, ali i selam, koji je njegov najveći dokaz, neki kažu to što je uspio za relativno kratko vrijeme. O 20 nešto godina, od tih koji su bili a, pustinski vukovi, koji su bili beduini, koji su bili neobrazovanim, nekulturnim, napraviti baklinoše civilizaciji, vođe ljudskog roda i civilizacije, samo 20 i nešto godina. Kaže, to najveći uspjeh i najveći dokaz da Muhammed Ali Sallam postao Adalaha Čelšanu kao njegov poslanik i da ne bi običan čovjek od jednog omera koji je zakopao svoje živo žensko djete u zemlju, ili jednog koji se zvao uh, Abdullah bin Muleik, koji je zakopao petero svoje djece, znači pet curica, pet čeri, zakopao u zemlju, jer to je bilo popularno, to je bila njihova tradicija, to je bilo nešto što je bio trend iz određenih razloga, o tom potom, možda kasnije još nešto spomenuti, napraviti ljude koji su postali za relativno prako vrijeme baklinoše civilizaciju ljudskog roda.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 Zašto milost svim svjetovima? Zato što Allah Dešanu kaže: "Ve ma'arsalnake illa rahmatan lil alamin." Poslali smo te samo kao milost svim svjetovima. Odnosno nismo te poslali osim kao milost svim svjetovima. Kad se spomenu svi svjetovi, kad se na početku Kur'ana kaže "Alhamdulillahirabbil Allah gospodar svih To ne implicira postojanje svih galaksije van Zemalci tako dalje. Mi otam ne znamo ništa. Možda i postoje Allah i njihov gospodar i da postoji da je to značajno za nas i da postoje, Allah bi to objavio kroz Kur'an, kao što nam je spomenuo da postoji džinski svijet, paravan ljudskog, međutim o to nam Allah nije kazao ništa i nas to ne interesuje, jer ta priča o zemalcima ovaj, mnogo je popularizovano u stvari, ne znači ništa, nikakve zemalcika neće doći na zemlju, treba da vam znamo i tako dalje, i da postoji, kažem, Allah bi nas obavijestio o tom jer je Kur'an ustav do sudnjeg dana ljudima postoji, uputstvo za upotrebu, ko što veš mašina, kompjuter, televizor ima uputstvo za upotrebu, koji ti daje proizvođač, da tamo ne čeprkaš sam po dugma, nećeš pokvariti taj proizvod, isto je tako insan kao najsavršenije stvorenje mora imati svoje uputstvo za upotrebu. To je Kur'an. Ako ostavi Kur'an, pokvarit se. Danas se ljudski rod zbog toga pokvarimo. Jer ostavi je ostavio Kur'an svoje uputstvo za upotrebu. Kažem... Allah želešanu kaže mi taj ajac svakodnevno slušamo, učimo koji smo u poslali smo te samo kao milost svim svijetovima. I zaista je Muhammed sallam, bio živa milost. Milost koja je hodila, koja je hodila između ljudi. Gdje je došao, bio i milost. Ovo svim svijetovima znači svakom čovjeku, svakom stvorenju. I da svaki čovjek i svako stvorenje lahao svijet za sebe. Ti si svijet, ja sam svijet, imamo svoje strahove, svoje nadanja.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 Kogod bi mu prišao da ga smiri, on bi ga, znači, išao da ga da Taj mužnjak deve jako opasna životinja kad je razjaren. E, I niko nije smio da priđe. A zatim mu je prišao lagano Muhammed, a.s. Uzeo ga za povodac i ova deva je tako, znači, blago, ponizno se spustila. I selam hodin, a.s. rekao, sva Allahova stvorenja svjedočuje da sam ja, Boži i poslani. I ova deva je ovo sad posvjedočila, osim, kaže, nepokvornih ljudi i nepokvornih džina. I ta deva, ta životinja suočena sa veličinom Muhammeda a.s. i njegove ličnosti poslati od Allaha se pokorila iako je svako koji je pokušao da joj priđe i šta znači da ga ubije. Najveć još jedan primjer te milosti koja se zove Muhammed s.a.s. Naime, kada je učinio hižu u Medinu prinu što je uzgrađen mimber u džami iz je držao hudbe propovjedi, znači, Imao jedan panj na koji bi se popeo i odatle bi, znači, držao hutbe i kazivao ljudima. Kada je napravljen nimber, naravno, Muhammed Aleyhi je odšao s tog panja, nije još ga više koristio, popeo se na svoj nimber i ljudi su čuli, znači, ovo je mutevatir predanje. Mutevatir znači ono što je mnogo ljudi čulo i nisu se mogli dogovoriti da slažu. Čuli su kako taj panj plaće, čuli su njegove jecaj. Zatim mu je kaže, prišao Muhammed selam, pomilovao ga svojom rukom i otišao i taj pan se smirio. Znaci čak jedno drvo drvo koje nije živo stvorenje za nas. Mi ne znamo njegove tajne, kakav je njegov odnos prema Allahu, mi to ne znamo. Ali čudu svemiru što da je znači puštao jeca i kao da plače i nakon što ga je pomilovao Muhammed ali selam koji milovao svim svetovima kaže to se više to se više ne čuje. Šta znači o milost svim svetovima?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 Odnosno iz mudrosti pređe u besmislicu onda to nije suđet momdela nije mu mjesto nije vrijeme tom propisu. Zbog toga Muhammedov selam kad su ga u Mekki pozivali na džihad je bio znači mučen. Pozivali su ga Daj, da ajde ustanimo s oružjem na njih da se oslobodimo da se pobijemo sa njima. On je kazao ne, nismo dovoljno jaki, nemamo. Iako je džihad to najveće djelo s velikim nagradama, odbio je da ga radimo, nije bilo mjesto i vrijeme. Jevo jako bitno za one koji razumiju o čemu govori. Naci propisi s kojima došemo od selam sa so svim milostima i mudrosti, ali imaju svoje mjesto, svoje vrijeme kada se sprovode. Ako im nije mjesto i vrijeme, predaš će uz milosti u grubost, iz mudrosti u besmislicu, odnosno trebao ostati u srcu kao nijet dok ne dođe vrijeme za njih da se sprovode, da bi postigli svoj puni efekt. Rekao: Osim Muhammed alejhi selam milost svim svjetovima, moglo bi se zvati večeras Muhammed alejhi selam savršen je Allahu u planu. Naši u tri riječi opisujemo našeg poslanika, s.a.v. Zašto je savršen je Allah u plan? M.a. je rođen u prolječe, u mjesecu Rabiul Eberu. To Rabiul Eben, znači prolječe, odnosno u mjesecu aprilu. Prolječe nije hladno, a nije ni bravo, nego je između, sredina. Allah kaže za muslimana, كذلك جعل لكم умتم وصفا. Tako smo od vas stvorili umet sredine, da idete putem sredine, da ne pretjerujete jednu krajnost, da ne zatežete puno, idete u ekstremizap, ali da niste ni puno popustljivi u smislu da oprosti Allah, mogu ja daći šta hoću, Allah je milostiv. Nijedno i drugo nije islam, nije to put Muhammeda s.a.v. Muhammed s.a.v. je bio znači milost, kao i proljeće kada je rođen. Nije bio ekstreman, ali nije bio ni popustljiv.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 Kratko je po broju ajeta, riječi i tako dalje, ali veliko je za koji kažem Mkamesav Selem da je to trećina Kur'ana, kaže za, kada se opisuje Allah i To je kao njegov, kao njegova lična karta gdje se opisao, nož gospodar, između stavu kaže Lem jelid velem jule. Nije rodio i rođen nije. Znači Allah i Đalešanu nema djeteta, a nema ni roditelja. On je od vajkada i zaovijek će ostati. Nema ni početka, ni kraj. On prvi i posljednji i nije rodio i rođen nije. Znači ako kaže Lađanšanu da nije rodio, nema dijeta, nema sina. I rođen nije, nema roditelje, mi ne možemo za isale sada prihvatiti da je on boži sin. Znači tu nema odstupanja, Muhammed sada tu ni odstupao. Evo kažemo Allahov rob i Allahov poslanik kao što je bi Muhammed sallallahu kao što je bi Musa alejhi sellem, kao što je bi Ibrahim alejhi sellem i tako dalje i tako dalje. Drugo, taj savršen je Allahov plan.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 Mogli smo vičera kazati i nazvati ovo druženje Muhammed Aleyhis Kur'an koji hodi. Tako ga je opisala njegova žena Aisha radijallahu anha, za kojeg smo kazali da mu je bila najdrža kad je upitao, kad je bio upitan ko je najdrža. On rekao Aisha, radijallahu anha, neke Allah s njom. Kad su ju pitali, opiši nam Muhammed Aleyhis ona je kazala bio je to Kur'an koji hodi. Nači on je implementoval i pokazao Kur'an u svom životu. Pokazao da Kur'an nije knjiga za vanzemaljce, nije za meleke, nije za džene, nego za ljude. Da Kur'an se može živjeti, isprovojiti u svom životu. Naravno, malo bih sam govorio sa nekim okolnostima koje treba uzeti obzir. I bio je poput Kur'ana koji hodi. nači isprovojio ga je u svom životu. Ono što bih govorio drugima, radio je. Ako bi kazali radite to, ako bih kazali, mih prvi to radio.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 koji se shvata kao relikvija, koji čuva naše kuće, to Kur'an I nije ga Allah Čelešanu, zbog toga i zato objavio. Pazi na Kur'an, znači uzmi, druži se s njim, otvori ga, pročitaj nešto. Svaki dan makar jednu stranicu pokušaj kočitati. Dvije, idi naprijed. A Muhammed A.S. kaže da pravo muslimanu ne treba proći dan, a da u njemu ne proći 20 stranica, odnosno džuz Kur'ana. Ali to znači posjecaj da se družimo s Kur'anom, da ga čitamo, da u srcu i pokušamo sprovesti, sprovesti na dijelu. To je Kur'an. Zato je objavljeno. Što kaže Allah djelašanom nakon Fatih-e? Počinje sura Bekare. Sve dobi la, bismillahirrahmanirrahim, elif la mim, dhalik elikitabu la ribe fi. Ovo je knjiga u koju nema sumnje. Da je to od Allaha djelašanom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 Onda kaže daljike il kitabu ravine fi. Ovo je knjiga koju kojoj nema sumnije, neće tamo naći greške. Tamo nema nema greške i nema potrebe da se neko pravda. E, ovo preneste kršćanima, hrišćanima, svojim komšijima, poznanicima, možda ih ima večeras na predavanju, bilo bi im drago. E, Muhammed sve Srbim se imenom u Koranu spominje samo četiri puta. Ovo govorim zato što sam čuo neki dani onako usput, kako neko kaže, pa puno se spominje Muhammed a.s. u Kur'an. To nije tačno. Da je nije pročito u Kur'an ga, nije shvatio mu neko pogrešno pre njegov. Muhammed s.a.v. se samo imenom četiri puta spominje u Quran. I sura Muhammed, koja se tako zove, to je pet. <k�ustit elimin> Primjera radi. Hud a.s. Allahog poslanih za kojeg većina možda nije ni čula, spominje se sedam puta imenom u Kur'an. Isus, odnosno Isa a.s spominje se u Kur'anu imenom 25 puta. Ibrahim a.s. spominje se imenom u Kur'anu preko 70 puta. Musa a.s. spominje se imenom u Kur'anu preko 80 puta. Kada bi neko ko ne zna kom je objavljen Kur'an čitao, rekao bi ovo objavljen nekom tamo. Musa a.s. Ne, to je objavljen Muhammedu s.a.s. S..... Zašto ovo govorim? Zato što najko piše knjigu nastoji se u knjizi reklamirati, promovirati I tako dalje. Muhammed Sal sallallahu da je pisao Kur'an, sigurno bi se tamo promovirao više nego četiri puta, da se spomene Međutim Musa sallallahu nije pisao Kur'an, jer je bio nepismen. Nikada knjigu nije čitao ni pri ni posle Kur'ana, te je pisao svojom lijevom ili desnom rukom. To namadla džal, znači inače da je drugačije posumnjali bi oni koji ne vjeruju, kaže onad džal. Ovo je neka mudrost Allaha, da čovjek ako je bio najinteligentniji, najmilostivi i najbolji u svetu, ustavi nepismeni nas niko ne mogu ukazati, poni to napisao, to što je tamo čitao, tamo je slušao, pa onda to on pisao. Ne, od toga nema ima ništa. Da uzmemo da ovako, hajde. U Koranu, Allah Đalešanu suratul Mb.A. spominje nešto, što je danas jako interesantno naučnicima, A to je takozvani Big Bang, odnosno veliki prasak. Odnosno, eksplozija koja se desila u svemiru, kada, znači, nije bilo vasiona, nebeskih tijela i tada je nastao svemir. A Allah Jadašanuh prije 1400 godine i više objavljuje svom poslaniku Muhammedu sa Sellem, koji o ovome govori u Meki koja je bila stvari pustinja, pjesak i sunce. Kad ljudi nisu znali ništa, oni im govori o tako zvanom Big Bengu velikom prasku. Allah Jadašanuh surat Al-Mbija kaže, zar ne znaju nevjernici da su nebesa i zemlja jedna cijelina bili? Fetak nahuma, pa smo mi razkomada. A zatim im govori drugi veliki naučni podatak, ve džanna min el ma i da smo şeyn vode sve život stvorili. Teke kasnije narav u 20. stoljeću dokazao da je čovjek 70% i više voda. Da je zemlja planeta, na no, planeta Zemlja 70% i više voda. I tako dalje i tako dalje. Allah džele govori prije 14 godina preko naših poslanika mala se svën koji to prenosi o nečemu što je tek u 20. stoljeću drugoj polovini otkriveno stvari da je atom nešto najsičušnije. Pala Đelešanu tada još govori Allah zaista ne čini nepravdu koliko je jedna zera. U našem narodu se kaže zera za nešto malo, a zera je u stvari atom. Naši spominje Muhammed s.a.m. atom prije 1400 i više godina. Šta više spominje se kasnije i Elektron koji je šmanjio da tom, sve što spominju Kur'an. Gdje taj teleskop sakrio Muhammed sallallahu da vidi i da sazna da su nebese i zemlja bili jedna cela pa se pa raz pa se razkomadali, pa tako nastao svemir. Gdje taj teleskop sakrio da govori ljudima ono što malo objašnjuje u sureti Yasin, "Bakulun fi falaki yazbahun sve u svemiru kreće se kreće i plovi" da bi tek to 20. stoljeću bilo otkriveno, gdje je taj mikroskop kojim je Muhammed S.A. vidio u stvari atom i elektron i tako dalje. Šta više, suretu rum, Allah Čelešanu govori o sukobu Perzijanaca i Vizantinaca. Perzijanci su bili više božci, Vizantinci su vjerovali jednog Boga, a su ih pobjedili u tom sukobu Perzijanci. Pa kaže za nekoliko god dešće deš se revanš, Gdje će vizantinci koji su vjerojatno od Boga pobijeti Perzijance više Bosni. Zaista se dešava revanš. Ovi ih pobjeđuju, ali se kaže se će se desiti u najnižoj zemlji. I ovaj sukob se dešava, mnogu, nakon što je objavljeno, mnogo kasnije dešava se, znači, na obali mrtvog mora. A tu je zaista najniža zemlja, odnosno tu je najniža napurska visina, nula. Znači ove stvari nije mogo znati čovjek. Nimo statuskog bezračuna gdje je to pa da kaže tam što zato zaista besi. A ovo su stvari koje svakome trebaju povešati u u to ko je bio Muhammed sallallahu alejhi ve znači poput Kur'ana koji hodi. E, idemo dalje prazimo naš jedan dio ovog našeg predavanja ili dio ovog našeg druženja da slučajati još nešto da je Muhammed alehij salatu ve bio uživanje za oko koji bi ga gledao. Bio uživanje za ruku koja bi ga dotakla. Jer kaže Enes radijallahu anhu, koji mnogo godina proveo uz muhameda sallallahu alaihi ve sellem, nikada nisam dotakao ni svilu ni brokata, a da je bila nekša i nježnija od ruke muhameda sallallahu alaihi ve sellem. Bio uživanje za uho koje ga je slušalo. Bio uživanje za nos koji mu se približi u pomir svoga. Muhammed sallallahu alaihi bio prepoznati po miricu koji je išao sa njim. I je znači put, ovo je sunet nama da imamo taj sa sobom lijepi miris. Kaže Omer radi Jalomka, bi čovjek dao dvije trećine svog imetka za miris, za parfem. To ne bilo pretjerivanje. Ile je to sunet muhameda sallallahu alaihi ve sellem. To je znači bio onaj koji bio milost svim svjetovima. Od tog suneta Muhammada alaihi ve želim namesti večeras nešto i kazati kazati nešto. Uh, to što to ću kazati zove se esivak, odnosno arapsko mjesto to znači pranje zuba. Vidite, pri 1400 i više godina čovjek koji je došao iz pustinje, kažem pjesak i sunce su bili poznati, tadašnji Orapi su bili uh, na jednom jako niskom nivou kulture, civilizacijskog odgoja i tako dalje, govori Muhammad s.a da se ne bojim da ću otežati svom umetu, svojim sljegbenicima, le enartuhum bisivak, naredio ih im pranje zuba, inde kulli mesđid, ainde kulli salaat, znači kod svakog namaza, prije svakog namaza bi im na vred da peru zub. To je pet puta dneva. Mi danas muslimani smo zaboravili na ovo, mislim, su neke sitne stvari, ali su jako krupne, značajnije, to je sunet, m'hamdala i sallam, kada još o tome. Znači, zaboravili smo na ovo, pa se moramo početno na ovakvim a da možda ujutru najveće operemo zube, da bi to bilo lijepo i sudetama, da je celam i lijepo kod ljudi prihvaćeno. Međutim, moderna nauka koja se bavi ovom znači, oblastu, kaže da je optimalno za čovjek kada pet puta dnevno pere zube. A ovo je davno kazao Allahov poslanik Muhammad s.a.w. Ima nešto što se u našoj islamskoj nauci zove sunenu fitreti odnosno suneti ili praksa Muhammeda, salam, koju fitra, a to je prirodna duša, čista priroda s kojom smo došli na ovaj svijet, koja prepoznaje to kao lijepo, se slaže. To fitra znači u stvari ono što kao Muhammed sa sadem, svako se dijete rodi u islamu, odnosno u prirodnoj vjeri, a kasnije ga njegovi roditelji i okolnosti u kojima raste učini kršćaninom, židovom ili vatrom poklonnikom. Znači svi se rode u prirodnoj vjeru Islam, je li dijete koji potiče s kršćanske, židovske ili bilo koje porodice, je isto kao dijete koji potiče iz islamske porodice. Ako mu ponudiš alkohol, dijete će pobići od toga. Ako mu ponudiš uh, cigaretu, na primjer, dijete će se zgroziti. Ako mu kažeš imaš ti curu ili imaš ti mom kone sa crvenim. Znači sve te norme, Islam hoće kod nas da zadrži tokom života, da znači živimo i čistim, čistim životom. Zato se svako dijete rodi u stvari u islamu ga kasni roditelji lokalnosti kojima rastu učini da postane malo drugačiji da se promijeni da se uprlja i tako dalje. E taj sinonim filtrati u osnovi ima pet tih prirodnih suneta ogo govorim zbog toga da izađemo da debi i da ponesemo nešto što možemo u svojoj praksi implementovati da ponesemo jednu novu dimenziju o Muhammedu alejhi salat Jer činjenica je da bio sam nekim sajmovima knjiga u sredinama koji nisu ekstra kao što je Beograd, kao što je Podgorica i tako dalje. I kada ljudi koji su nemuslimani vide Kur'an, idu ka tome. Zaista Kur'an ima svoju veličinu i oni idu da ga kupe, da ga imaju. Ali kada vide knjigu koja govori o Muhammedu, kad vide njegovo ime, bježe od toga. Znači, puno je tih i predrasuda i da večeras izađemo sa nečim odavde, odavde novim. Uh, kažem te sunnet filtrati prvi od njih ovih pet jeste nešto što se zove al-hitan u arapskom jeziku a to je kod nas sunečenje i obrazivanje muške djece. Uh, Allah džellechanu kaže wallahu la yastahi min al-haq. Allah se ne stidi istine kad se govori istina, obješnene stvari nema stida. I ako ne znamo ovo griješimo da smo najbliži najpriči najpriči kazni lavoi. Uh, to obrazivanje i sunečenje muške djece Nije preciziran sunet u sunetu Mamele Selam kad se odvija, ali je došao s tim, naravno. A ipak prvi čovjek, kaže, koji su sunetim Ibrahima i Selam, koji je imao 80 godina, pa mo to dao u dužnost, znači koji je živo puno pri Muhameda, Sala Tako da nije precizirano šafijskom meselu, kod imama Šafije, to sedmi dan narođenja djede. Kod nas je to uglavnom praksalo, za tamo neka to malo kasnije dešava, ima djece koji flataju pređen ženigu, znači pa za to. Dobaju, kažu, neki kad sožen je, pa tek onda to radi o tom potom. Ali eto, to je kada je prvi taj sunan fitrti Muhammeda, ali i sada. Drugi jeste također vezan ekstra za muškarce, a to je, znači, kraćenje brkova. oni se aludira da bi muškarac makar brkove trebao da ima, jer Allah Đelešanu ni brkove ni vradu nije dao muškarcu tek tako, a ženu sačuvu od toga, sve to ima svoju veličinu kod Allah Đelešanu. Uh, i ta brada je možda jedan pokrivač jedan hidžab za muškarca ko što je mahrama hidžab ili pokrivač za ženu i sve to ima svoje zašto pa ako ništa barem brkovi a oni ne bi trebali da prolaze gornju liniju i kaže ne bi trebalo da prođe 40 dana a da se ne potkrate tip brkovi znači ovo je vezano striktno za muškarca što se tiče same brade Uh, dosta sa kod te brade kod muslimana pravi ovaj, dosta velike priče, pravi sa toga nepremostiva brda niko ne nosi bradu zato što je ekstra ljepši sa njom, zato što je to moda ili trend jer momci koji nose bradu nose iz ljubavi prema Muhammedu ala, jer je Muhammed ala, nosio bradu Jela kažem, nije to tek tako dao muškarcu, a nije dao ženu i kad vidite nekog od muslimana pogotovo od mladića koji svoju mladost i ljepotu žrtvuju radi ljubavi i prema Muhammedu sallallahu ako ništa onaj nemojte se baremi smijavati sti na zivot pogurnim menima habije i tako dalje jer to nema to nikakvog nihabizma ništa drugog osim ljubavi prema Muhammedu sallallahu i željom za njega izgledom kao što on izgledao to allah je šano kad unije srce onda ljudi znaju o čemu ja pričam možda sam nekim ne razumiju o čemu ja pričam dok ih allah to ne stavi u srce a da bi allah stavio to u srce treba to zaslužiti kada baš Sve su životu zaslužili tako i upita uputa. Ima čovjek koji kaže mene ovo možda interesuje šta ja, šta va je priča. Va čovjek kaže ja da klanjam namaz, ma nema šanse. Ja da klanjam, kakvi? Međutim ako mola to uli u srce, on će posle godinu dana biti spreman da život dadne taj namaz mora obrid koji mu dolazi. Mora, će moram pljati. Evo život uzmi, al ja moram oboj ovaj taj namaz. E to je kada Allah uputi, kada uli u srce spusti na čovjeka nešto, a sve se zaslužuje. Možda si nekad uradio nešto. Ni se obratio paž za tebe to bilo malo. Ali kod laha bilo veliko. Pa gospoda rekao ovoga svog, robo ću uputiti. On mi se sviđa. On zaslužuje da ide pravi putem. Zaslužuje da mi seš dočini da mi se klanja. Kažu neče, a to nije za mene. Neče, a, a to nije za mene. Da ja klanjam, a nije to za mene. Ne, nisi ti za Allaha. Nisi mu se još dokazao. Nisi još znači došao na tu da ređu da mu se svidiš pa da te oni zabere i da te uputi i da ti ulije u srcu tu želju. Da ideš, da ideš pravi put. No, o potom jedna druga tema, možda ćemo nekad i o tebi pričati, šala. Treći od dvih uh, prirodnih sunjeta koji se sada odnose i na muškarca i na žene jeste obrazivanje nokata ili režavanje noktiju. Ja znam da će ovo ženama teško padat, pošto je to sad postojena umjetnost, jedan trend, utvaraju se posebne radnje za to šmirglanje noktiju i tako dalje, pedikir, manikir, kako se to još zove. Ali, Muhammedov selam je rekao da ne smije pro 40 dana a da se nokti odrežu i muškarcu i ženama. Euh, zanimao kako šeta učni nešto lijepim ljudima što kod alaha nije lijepo. Jednom prodavci kada su ti noktiju kriju se, krije se šeta. Da prevedemo možda danas moglo bi se možda kraza kriju se bakterije koje kada se ovaj, nije si pitan i nešto ostaje u tom gljebu, to piti piti, postoje razni drugi problemi, tako da je. Ima muškaraca koji pušta nokke, znaš što ovde, mali, to zbog gitare možda ima, nema čačkalica, ne znam, ali ovaj, vidim kod ljudi to da smo želi. Ne smije proći 40 dana kada se nokti, tamo da li se nam ne skrate, to ulazi ako proći 40 dana uz jednu vrstu kruha nečeg što je pokuđeno kod ovađa, ali što je ono vidi pravo grijehu čak traku. Četvrti takođe vezano za muškarce i žene jeste, ako to do sada niste znali, saznajte ako niste praktikovali, praktikuju i tako ste muslimani, ako slijedite i volite molitve selas se održite do ono nego Allahov poslanik, a to je znači obrezivanje odnosno uklanjanje dlaka ispod pazuha. Ovo je za muškarci, za žene. I ako isto tako prođe 40 dana da se ta praksa nije uradila, to može biti ono što Šimala nije zadovoljan što vodi vodi ka njegovoj srždbi, znači jedna vrsta me kruha nečeg što je pokuđeno. Vidimo znači o čemu je govori mandala i selam što danas tek ljudi vide kao lijepo, kao čisto, oni o tom govore prije više od 4400 godina stalno nauding to. Jer mi znači našne perspektive možda nam ovo izgleda kao normalno. Živimo u znači, jednom svijetu gdje na svakom koraku samo se reklamira No pravo ćemo govorimo kozmetika, njegovana žena, njegov muškarac, tako dalje. Pa ne, možda to nije toliko interesantno, ali prilika često godina ljudi su bili daleko od Boga. Ovo mi je govorio Muhammed sallallahu I peta stvar jeste uklanjanje dlaka sa stidnih mjesta. Kažem, "Ovdje treba da bude stida", jer su ovo sve praksa koju ne zna većina ljudi, a potiče od Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. To je sve znači čisto, zato se Islam kaže at-tuhuru shatrul iman. Rasul sallallahu alejhi čistota je veliki dio imana vjerovanja. A kad je pitao čovjeka koji onako adekvarše se kom muslimana, al ništa ne zna o islamu, šta je za tebe islam? On bi rekao to je najčišća vjera. Zbog kažu najčišća vjera, e, to je bogovi, bogovi stvari. Tako sam našao zasodno da je to to ukratko spomenim. Polako privodim kraju ovo obraćanje, već je neki 40 minuta priče, a ja ne ulim dugačka predavanja, ali ovdje imam još nešto da kažem što noazim da je jako interesantno Naimet Muhammed sallallahu alejhi ve sellem kao što nam je ostavio Kur'an, prema kojem mi nažalost odnosimo se jako nemarno. I tamo ćemo u Kur'anu pročitati u stvari odnosno naše vjerovanje znanje jeste da druge objave prije Kur'ana koje su objavljene drugim poslanicima, njihovi izvori su nestali. Nestalo je izvornog Tevrata koji je objavljen Muhammedu alejhi Nestalo izvornog Injila koji je objavljen Isa alejhi Nestalo izvornog Zebura koji je objavljen Davudu alejhi ve sellem. Današnja Biblija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 u svojoj praksi te osobine koje ćemo naći u Kur'an. Iskrenost. Pa se šta kažela Đalšanija s tim ajetom počnijem predavanja. S teba bila ja, a juhele vina, amenu, o vjernici. Ittakullahu, bojte se Allaha, vekunu i budite. na sadiqin, sa onima koji su iskreni. Allah nam naređuje da budemo sa onima koji su iskreni, koji iskreno govore, da ih pronađemo i da budemo sa onima. To je Allahov naređenje. Ovo automatski znači nemojte biti sa onima koji lažu. S njima ne smijete biti. Inače ponirate laž od Šantomije grije. A ovo mi na ređanje prvu. Iskrenost, samo skromnost, ah hrabrost i tako dalje. Sve su to osobine koje nam je ostavio Muhammed ali selam nama muslimanima, ali su nestale od nas. Moraš da nas mnogo prokopati svoje ako čovjeka na dođe što tak neš malo iskrenosti njegove. Ljudi su zaokružili raznim farbama, mnogo su namazani lazni raznim mastima. A, to su postale danas osobine kojima se fale. On je mislio, mene je prevart, hajde, znaš ti ko sam ja, mene da prevario. Mislim, to znači postale danas svrline. To nisu osobine koje je donio se. amslu Naravno znači, musliman treba biti naivan, ne. Ali tomu ne smije biti glavna osobina, znači, kojom samo faliti, nego mnoge neke druge osobine. Sve ovo je uslovilo. Zašto mu govorim?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 I da nas svako ko hoće, bilo što da uradno s islam iz određenog raga ne sviđa, može kazi teroristi, vi ste wahabije, vi ste fundamentalisti itd. I napasti na islam i na muslimane. Brevik koji je ubio 70 mladih ljudi prije par godina u Norveškoj i koji za sebe govore da je kršćanski ekstremista, ne oni kažu ne ne, ma to, ti sam malo pukao, nijesti taj, ti sam malo lud. Znači on je lud, nije kršćanski ekstremista. Međutim, svaka nepromišljena osoba, persona, nekažem budala ima islam radi nešto što nije od islama, automatski čekaj znači je to islamski terorizam, islamski fundamentalizam, islamsku ovu, islamsku ovu. Znači, to je velika potvora koja se desila da milo svim svijetama Muhammed Aleyhisselam bude proglašen teroristom. A ja volim kazati, Muhammed Aleyhisselam se izborio protiv dvije terorizma, sklonio ih sa lica zemlje kao mi bili iskreni, on je bio posthugno predložen za Nobelu nagradu za mir. Iako tada bilo nagrade izgubla svoje vrijednosti nekim laureatima koji su vrlo sumnjivi, no o tom potom time bi se mako malo nepravde, ova ispravka učinjena prema Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem, primio što dođe sudnji dan kada je ženija, će je neće biti prilika stare pravda ova ispravi. Prva vrsta terorizma jeste terorizam prema terozam prema svom razumu. Insan čovjek mi odlikovani smo nad hayvanom, nad životinjama, ničim drugim osim razumom. Ako misliš neko da je snaža I da je ti na neke životinje, pa sa lavom, tigrom ili medvidom nikad se ne može boriti. Ako neko misli da je brz, je ovaj Huso Bog, što ga zovem, Bol, trči 950 od 100 metara čovjek, ali recimo sa nojem koji je razvijao 60 km na sad, i da sa gepardom koji je najbrže lahvo stvorenje, koji trči 120 km na sad, ne može nikad trčati. Ima nekog dobro pliva, brz, dobar plivač, ali sa delfinom nikad ne može plivati. Znači nismo mi tim osobinom nekim drugim odlikovani nego smo odlikovani, ve alleme ademe resmaja kuleha, alleme podući Allah adema svim stvarima, narazno svim stvari, znanjem je čovjek odlikovao. E kad neko uzme obožavati drvo, ki, prijedne čovjeka, ženu, pare, euro, je postalo božanstvo, tako, pored Allaha Đelšanu, on je time omanovažio taj razum kojim bi Allaha Đelšanu odlikovao. Muhammed sa sveim se izborio preti ovoga. I druga vrsta terorizma s kojom završava večerašnje obraćanje priču, A dekoj se zborim ho sam s je bilo ono što sam spomenuo, znači ubijanje svoje žive ženske djece. Bili smo u ćuricu koja trčkarala uda ima možda 3-4 godine. A čara pit nisu radili. Kaže Ola dešano hašitni mlak iz straha od najmašne sobili tu djecu. Ili to je bio trend, nisu volili žensku djecu. Nisu to radi kod je djeca malo, kad ne zna ništa. Odvede ga znači upustim pustin i zakopa ga u pijesak. To je jedna od najgorih vrsta umiranja, najtežih smrti koja možda će čovjek To su amerikanci Afganistanu, kad su tek ušli stavljali su ljude u velike kontenere, se pavali ih u zemlju, tako su živi pod enormno teškim uslovom, umirali. Oni znači radi kad bi dijete naraslo, kao ova curca što je spominjena, počeli raskovati dobro od zla, počeli raskovati ovaj, ko je babo, ko je majka, i babo je, znači, pusti, iskopaje rupu u pustinji, uzme je za ruku i povede. I curca krene sa njim razdregana, misli možda babo je povede da ju kupi nešto, da je počasti, a ona ne zna gdje je vodi nijen babo. Kako šta je taj čuveni omr, to je jedna najtužnija priča, najemotivnija koje su ispričane kad je zakopao tu svoje žensko djete, dvog čega se on jako kajao, nije znači to sebi nikad moglo uprostiti, jer je to bio taj džahlije, to neznanje, dok nije došla islam, dok nije došla milost, Muhammed Aleyhisselam, poveo, kaže curicu, doveo da te rupe, ona drži za valje, i kaže toliko ga je volila, da kad je ovaj, htio da je tu u rupu, zapuhao je vjetar, pa mu je na bradu donijela pjeska. Ona kaže, uzimaj taj pjesak, ovaj, skida sa bradima. Misli, babo je dobio nešto da je lijepo uradio. A on je zatim, kaže, uzimaj i stavlja u tu rupu. ona ga još drži za prst, neće da ga pusti. I govori, babo, babo. On počinje da, da, da je zakopala, ona govori, babo, babo, iz ga. I tako je, znači, ubio, tako je zatipo. I preto ovog se izborio u kamer, sa ovo Da znamo znači, šta je terorizam pravi, a protiv čega je došao Muhammed Sarsenov i s kakvom našim misijom je došao. Pošto je mogača i sestra, molim Allaha Čelšanu da nam podari od neljavši je bio poput Kur'ana koji hodi. Molim Allaha Čelšanu da nam podari od svakog hajraza kojeg je molio Muhammed Sarsenov, od svakog zla kojeg tražio zaštiti Muhammed Sarsenov, Allah, da naš susred sa Muhammedom na sudnjem danu bude kao susred ljudi koji se mnogo vole, a koji se dugo nisu vidjeli. Znate kad se ljudi vole, a ne vidje se kako je to srdačan susred. Molim Allahi zašto na slučaju najbliži Muhammedu na mahšaru kada se okupimo na sudnjem danu, zatim na njegovom relu Halku, koju ćemo Allah dati kao posebnu nagradu, da dati ko poput jedan gutljaj, nikada više neću želim poslije toga i da mu budemo najbliži u Žonetu Frdell, za budem u njegovih komšija, Aminja, i da programu. Ja vas moram samo za neko kojiš primuta važnje. Uh, donio sam ponovo neku literaturu za da će biti od koriste, će biti koristna. Uh, nisam donio jednu, jednu svoju knjigu, usporediti ta devjeta, pa možda narednije. Naredno naše družnje bude i promocija te knjige. Ona se zvati Smiri sebe i svoje srca, odnosno Zikravi Muhameda, i Seda. A ovdje imam nešto što jako vrijedno. I ovo je literatura za svaku muslimansku kuću koja treba sada do sudnjeg dana. Ovo je, ovo je tefsir Kur'ana. Kači tumačenje Kur'ana, knjiga na 750 stranica. Nekadavno kad smo krenuli putem Islama 50 ta godina i više, u mojom generalatu, u društvu, govorili smo imamo Kur'an, čitao se na arabskom i u prijevodu, ali kad imali neki tefsir na našem jeziku da znamo što nam to laži, ali što vam poručuje. Hvala Allah, sad smo bogati, ima tefsira, I ovo je jedan ovaj od najznačajnijih, znači, tematski tefsir Kur'ana. Še'ina Mohameda Gazalija, jednog od najvećih učenjaka 20. stoljeća, 22. polovnije 20. stoljeća, znači ovaj tefsir, ovu knjigu preporučujem svakome na 750 stranice, ovo ovaj je bogatstvo koje će donijeti u svoju kuću i ostaviti generacijama iza vas. Jer ne kupuje se knjiga samo, neko češće, ja ne mogu da čitam, ja nemam para za to. Ne kupuje se knjiga samo da bi se pročitala, naravno to je prevashodno, ali sve što izvojiš, zna sa sada 80 strana za knjigu da budeš nagrađen. Znači izvoliš par eurova. Kupiš knjigu, za svaki taj euro što Allah nagradite. Jer to je to velika investicija. Pročitaš bilo šta iz bilo kojeg knjige, pišeš nagrađan za svako slovo. Uh sprovedeš to što u svom djelu što se pročita, pišeš nagrađen za to. Nekome je preneseš to što što se pročita, pišeš nagrađen za to. Nekome posudiš knjigu, pišeš nagrađen za to. Nekome pokloniš, pišeš nagrađen za to. Ako ništa dobro, ispušteni, doće možda svjetloj se lapi, kazut će se, kupio si tog dana knjigu, sad se sa tvoj djete, tvoj prav unuk tvoj pravunuk, njome služi, on je našao tamo koristi, te vidi nagroda zapisno. Znači, s knjigom je čovjek uvijek samo na dobit Upozorenje nemarnjima, znači jedna knjiga koja je napisana prije više od hiljadu godina. Jedan čuveni autor Ebolese Semerkandi, ona se u, u izvorniku zove naravskom vijek, putem Biko Gafilin, upozorenje nemarnjima. Pasite, kad čovjek uradi nešto iskreno, Allah ostavi baričet na to i to ostaje godinama, decenijama, vijekovima. Ova knjiga je napisana prije više milijadu godina. I evo sada je provedena na naši iskreno. Znači, kad se nešto uradi iskreno. Ovaj čovjek, najdraži nadima koji je bio Fekih, a Fekih bi danas mogli predestiti kao doktor islamskih nauka. Naime, tako ga je prozvao u snu Muhammed A.S. Kaže, kad se napisao u knjigu, bio sam u Medijinu, I zaspao sam u džami poslanikovac na srdebu, to je Revdi, to mjesto se zove, jedan dio u džami poslanikovac na srdebu zove Revda, odnosno Dženecka bašća. I kaže, sanjao sam poslanikovac na kako mi uzeo taj rukopis i zatim mi ga vratio i rekao je o Fekihu, znači o doktore, o učenja učenjače. Kaže, kasnije sam pogledao, vidio sam da su neke stvari izblačane, odnosno ispravljene u ovom rukopisu. A mogu ukazati kao da je, znači, recenziju ove knjige učinio lično sam Resolu Lama Hameda Ali Gisela. Tako da je s toga preporučena znači, knjiga koja ima stotinu tema, preko 550 stranica, a nešto zvanredno, i mislim da je jedan veliki kapitan, jedna od je knjiga, sigurno na našem jeziku. Domaćeni su me zamolili da, shodno u ovoj temi, već raz kažem nešto o knjizi koja se zove za prečačni dženski naketak. Ovo je, znači, životopis Muhameda Ali Kisar. Ako ovo čelaz nije dovoljno, ako smo nekom je probudili želju da upoznao više, Muhammed alaihi sallam, ovo je izvan vredna knjiga. Ovo znači na naš glednik prvi preveden život se za pečen i ženski napitak. Ja sam uz ovu knjigu, more su zapravi, pročilo sam i sigurno svijetak puta u životu. Jedna od najljepših knjiga koju sam u životu pročitao, tako da mi je zadovoljstvo da je predstavim. I mnogi generacije su odgojilo za ovu knjigu i evo, velika je znači i sva imati mogućnost ovu knjigu da će moje, znači ja da kažem nešto do njima, rekao sam ono što, što osjećam i mislim da je dobro. Na krenju završit ću ovo svoje obraćanje i posebno ovdje os molim za pažnju, jer ovo knjiga koja se zove Riječi iz srca. Uh, knjiga, znači, moje supruge koja je zašla jučer tračno iz štambi. Mi smo krenuli na ovaj put, nismo ni znali znači da, da će ova knjiga biti, I onda smo da ćemo napraviti jednu, tako reći, mini promociju. Znači, riječ iz srca, 24 pjesme, ako se ne varam, i 10 poučnih priča. Sve su sa islamskom tematikom, sa islamskim, da kažem, backgroundom. Svaka onih spomni ili Allaha, ili Islam, ili poslanika, veže nešto iz naše vjere. Tako da je ja srčano preporučujem svakome ko želi da se ovom knjigom obradim. Ja nisam bio ljubitelj poize, pravda da vam kažem, ovo nije subjektivno i objektivno, dok nisam ove pjesme počeo da čitam. A onda sam zavolio toliko poizdje, sad u svakoj knjizi prije sam preskakao če su stihove, sad vidim, obavezno ih pročitam po uspoređujem sovi. Tako da ovo, sam sad ono subjektivno, rijetko mogu naš neke da se mogu uporjeti s ovim stihoma. Evo, provjerite sami, sad ja pozvao sam autorcu, tako da ugovorimo. u dvije, tri minuta i ona kaže nešto o ovoj knjizi, tako tu bude na mala, tako reći promocija, Oaj, baš mada nastavi tako bude nekih pitanja. Možda će biti odgovor na s moje strane. Budete profesora što vas interesuje. A ko sam što god s odgovorom, to je neznamo. <laughs> Piše se na dvije, tri možemo, ubezamo za temo. Da se družimo još malo tako. Mogu ja? ja da vidim našto ću govorit, ono što je na času. Zadržavam prav da odgovorimo se. Ovo pitanje, ja se izvinjam nije naša večeračna tema. Nije, nije ono tema naša večeračna da se zboda bude za temu. Ima vreze sa Zikrom, profesor, koja je dobro zdjivo? Kad ja budem inšalavu u knjigu o Zikrom Donijoda, možemo pričati za to Zikromišala. Uh, Ovdje, znači, pitanje uvažnijem, profesor, možda vam reći našto sufizm zbog tendencije porasta i širinja od našem prostoru? Da li je fikcija, poput romana i drugi inženji dijela zabranjeno u svaku? Mališko je pitanje. Ovo su osnovi dobra pitanja, a kad je ovo dozvoljeno i zabranjeno, ja osnovim dovarim na ta pitanje. Znači, nije ono što ja istalno življam, čime se bavim i što izlučavam, nije to moja tematika. Dozvoljeno i zabranjeno, odnosno halal, kad to je pitanje FIKA, ja se osnovim, tim nevarim dajem, znači, onima koji su kompetentni da to odovore. A e, tako da ovo pitanje neko mi podođi sljedeći put ko više bavi. Evo, po sufizmu mogu kazati nešto. Sufizan svojim početcima imao dobre korine. Sufizan je u stvari bio jedna, jedan, jedan a, pokret siromašnih muslimana koji su došli iz raznih dijelova arapske usne, čuvuši za Mohameda i Sala, nastavili se u Ladini živeli su upravo na Sofama Medinske džamije. Podate da naziva sufi, koji razvlači su grupu odješu na sebe uh, od Sofije od one pa je to naziv sufi. Znači, dakle, njihovi počeci pa su bili dobri, posudili dragi ljudi Mamlale sela, uh, ljudi koji su živeli po sunnetu. Pratili Mamlale sela i tako. Drugi Što je, što je važno znači, za sofizam, jeste kada se islamsko umetu nakon nekih stotinjak 100-50 godina, nakon što je 1907 beselio na hirad, javila se tendencija uh, Dunjalu kao ulaženje ovog svijeta u, u srca, u svijetu. Znači, doćava sa onom što je bilo suplet, onom što je 1907, pa se jedna grupa ljudi povlači, znači, naših društva, po, uh, okreće se tom asketizmu uh, skromnosti, izbjegavanju Zine ta ukrasa i ljepota ovoga svijeta i nazivao se sufrem. Znači, to nije bila loša stvarna. Tiče današnje sufizna tu sigurno ima i dobri i bogobojazni Allahovi i Ovova, ali ima tu neke stvari koje se odšle malo van kolosijeka, van znači puta koje je trasirao Osteb-Amed Ali Salam. Ja sam zato na početku samo, dana rekao da je put koji se posjeđa Allahva, ljubav, dženeb, njegov oprost slijeđen je striktom u Amed Ali Salam ko želi tako i ko može tako da sa uslovom vremena kojom žije sve sam to gospodeljni govorio to je najbolji put sufije ili taj ti koji se za to spominje znači nema potrebe da se mi nazivamo pored ime muslimani a da dašan kaže bos samakon jeste mi na nas je nazvano muslimani čim znači neko pod imenom musliman ide pa hoće neka ono, prijet bilo sou, složena firma imaš podugrame pa mi nešto taj so već musliman do neke podugrame ja sam na refiera ja Šija, ja sam Sufija, ja sam ono, znači već tu neke stvari nisu nisu dobri. Tako da mislim da, koje kod svakoga ima dobrih stvari, ima neki koje su u zaključku u kojima se da razdobarati o tom potom. Samom zikru, što se tiče zikrat, spominjanja Allaha, svaki zikr je alhamdulillah, svaki zikr je dobar, ali ovo što smo mi došli u ovaj zikrat, mi smo spominjali čitav množ, znači ovdje, se skupili Allaha, njegova poslanika, učili smo ajeta, hadisa, to je zikrat. A ovo ovaj, je posljednost so okupati Zikar, Alhamdulillah, to je to, A, tako da, i tu ima neke stvari gdje se malo šlo u neke dubioze u kojima se raje ali zikrk u zikrk, spominjanje Allaha, malo da li se čitav dan spominjao Allaha Želešanu, svaka situacija, recimo ulazak u, u, u, u, u, u, u nužnji gdje vidimo prilje 60 puta, nijemo htjeli, ne htjeli, takav je čovjekova fizionomija, Ulazi se s lijevom nogom i izgovara se zikr, izgovara se Allahume in i albudu bikin min hokutin vod habajev. Izlazi se desnom nogom i izgovara se gufranike. Ulazi se kuđami, ulazi se desnom nogom i izgovara se Allahume ftahni jeb rahmetek. Izlazi se lijevom nogom izgovara se Allahume asili min iširitan Znači to je stalno zikr. Kad čovjek stane od tebe gledalo i opet, sada sad jesmo mi nije smo ni ovaj, muško ili žensko žen, to više puta ali puta od toliko ima muškaraca, možda desetak puta stavno možda se ugreda, namještaju frizuru. Sve ne znači, u toj situaciji s toga govori Allah, znači sve to zikre je stalno spominjanje na znači, taj zikre je bilhamla dovoljeno. Posebno mjesto pravitelj zika ili neke ekstra sada ovaj, situacije, mislim da to, ko je u to našao svoj smjeraj da možda da hredi. Mislim da poslije ovog zikre koje smo ne treba vezvo taj jutarnji večernji zikri ja sam to napisao u tu knjigu Otomeo na javljenje ovaj znamo li šta je jutarnji večernji zikri Muhammed sallallahu alejhi je posebno posebne zikrove učio za sebe i za umaseto vreme kada šetani djeluju najviše strah namaz kada šetani se šire i pozni napadaju ljudi da treba da bude jači zikri poseban zikri z ostali namazar onda posebno doveku učio jutru i večeri Muhammed sallallahu alejhi ve sellem mi bi ga mogli nazvati i zahvaljivanje Allahovom roku I on klanjao toliko u noći, to je znači odgovorom njima koji kaže, a klanja moje, ja vjerujem srce, ili moja duša je čista, pa najčišće srce i duš imam, Hvala Dessalama, toko je stavio na naazu, da bi mu noge otekle, pa kad mu žena njegov a iša, apet i kaže, lago poslaniče, pa zašto je toliko lago, je oprostio sve grijhe i potonje i, i, i, i buduće, Hvala Dessalama imao grijega, reče onako formalno, on kaže, znači, da ne budem zahvalan To je taj jezik Muhammed alaihi sada, ta zahvalnost i a, mislim da to dobro značio. Možda ćemo, kažem kažiti, kad izrađe više o temi, govorite sad samo tu. Da li Muhammed alaihi sada budi obaviješten kada se donese salavat na njega? Ovo je pitanje koje je isto je vezano za temu. U jednom predalju se kaže, ili više pisa, pardon, ima otame koji govore da Muhammed alaihi sada zna i bude obaviješten kada mi učimo salava. To je odnosno što sam vam rekao također, toko predavljam, mislim, zbog toga nisam ništa izostavio, nadam se, da, da kada čujemo njegovo ime, da ga neko spomeni, ili kaže Allahu poslanik, ili Boži poslanih da kažemo sallallahu alaihi wa sallam, ili makar alaihi sallam, to on bude obaviješten ovome, Time dobijamo nagradu i kaže ti vaši salavati koje šaljete će biti sebe i razlog da se mamdale selam uzima veličini šefar za vlast na sudnjem danu da pre toga bude oprošteni grijesi da salavude u dženet sažu od džehenema i tako dalje tako da znači ima to sve da što petko petak je dan džume poseban dan kada Allah dželešan I drugog dana povećajte svoje salavate. Što češće govorajte Allahume salira Muhammedin u Aralim Muhammed. Znači oni salavati koji se učuju nam razo. Allahume salira Muhammedin u Aralim Muhammed. Allahumma salira Muhammedin u Aralim Muhammed. I osilin tako dalje. I meni obavio tim se salavati pretočavaju. Znači kažem ovaj tamo mujo iz Sarajeva salavat uči. Ovaj kao iz Barat uči salavat. Salava ovaj iz, salava, ovaj, iz Mekije u Medine. Znači to dolazi do njega. To je njemu. Znači radost. A nama će biti radost na sudnjem danu kada se zbog ovoga bude Jezus za nas i to će biti naša nagrada za ovaj mališkoj i taj saol naš naš grad i rad i da je higa znači. što se ima koristi tu je otac ta